רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף גם להזין לנו בשידור חי ה-WW. אז למה אתם מחכים?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 method שלום, שלום. שלום מזג האוויר שהולך... פעמיים כי טוב, יום שלישי. אה, הנה, עכשיו סוף ספורטי, אני מקווה, אהלו, תתרומם. כן, כן, טוב, אז שמענו את החזית מזג האוויר, אז אני אומר, מה יותר טוב מלהתחיל עם שיר על חורף? עם חורף. גידי גוב, זה מפסטיבל שירי ילדים. או 12 או 13, אחר כך אנחנו נבדוק את העניין הזה. זה מזה, מ-13 או מ-12? יש לנו פה שני... Uh, רגע, מזה? מ-13, כן. כן. Uh, טוב, היום יש לנו ספיישל של פסטיבל שירי ילדים, זה כמובן... זה בדיוק יוצא בזמן שיש חנוכה? כל הפסטיבלים של ילדים בחנוכה, אז כל הזמן יש לנו פסטיבל שירי ילדים. כן, הרי... כן. Uh, הרי... חנוכה מזוהה עם פסטיבל של ילדים כבר <אח> 49 שנה. כן. זאת אומרת, הפסטיבל הזה היה בשיאו בשנות ה-70 וקצת בשנות ה-80. נכון. Uh, עד שבא הפסטיגל והוריד, והוריד, והוריד אותו מגדולתו, אבל זה באמת היה מופע החנוכה האולטימטיבי, ולכן אנחנו מקדישים היום את התוכנית, את מעדן ויניל, לספיישל של פסטיבל של ילדים. יהיה לנו גם אורח בטלפון, לא נגיד מי, הפתעה, אבל הוא מזוהה עם פסטיבל שירי ילדים, אחד המזוהים ביותר עם פסטיבל שירי ילדים. והנה, גמרנו עם חורף, אבל בואו נמשיך עם גידי גוף בתקליט השני, זה עוד שיר מתוך פסטיבל שירי ילדים. אה, תנו לגדול בשקט, תנו לגדול בשקט. יאללה, בואו נשמע גידי גוף ונכין את הוינילים הבאים. <מטח> <מטח> כן, רק לא אמרנו שמי שפאול פאר <מטח> זה אהרון מורג, אמיר ארמון. <מטח> משה ירונסקי. <מטח> דותן ביבי <מטח> איתנו, כולם פה. כל החבר'ה. לא לישון. וגם <מטח> הסופגניות. <מטח> כן. <מטח> וגזר ישבו בתוך מחבר ויחד עם בטטה רצו להיות לבד אך שוד ושבר מי שהוא גפרור מדליק ושמן מכל עבר זה לא מצחיק foreign גם, גם ב אור, ויש כן. לנו הרבה אור, אור חג חנוכה עם הרבה אור. אור. בוודאי, בוודאי, זה גם משתתף. כן, אנחנו נר אור. שני, אז כבר אור, הרבה אור. טוב, אנחנו רוצים לחזור עכשיו לפסטיבל שירי הילדים הראשון, ואנחנו נשמע את השיר שהגיע אה, למקום השני בפסטיבל, וזה השיר ששרה רבקה מיכאלי, שאחר כך נתן את השם שלו לסדרת טלוויזיה עם אה, צביקה הדר, לצבי יש בעיה. עם קרניים על הראש, עם קור לא יוכל לחבוש. יום אחד פשטה שמועה בוא טוב, בואו <דורגל> eh, בוא, <דורגל> בוא נחזור קצת להיסטוריה של פסטיבל שירי הילדים. זה כאמור, הראשון היה ב-1970, מה שאומר שבשנה הבאה צריכים לעשות uh, ספיישל 50 שנה, בחנוכה, טובה, אם טובה. ירצה השם, כן. כמו שאומרים אצלנו. נכון, נכון, נכון. Eh, זה, נול... זה לא היה רעיון מקורי, פסטיבל שירי ילדים, נדמה <סיע> לי <סיע> שזה הובא מאיטליה בכלל, הקונספט הזה של <סיע> פסטיבל, ששרים אותו ילדים וגם זמרים מבוגרים. שיר המפורסם ו... שלא זוכרים, זה אבי טולדנה שם עם... אנחנו עוד נגיע לזה, עם... אנחנו עוד נגיע לזה. Yeah. עכשיו, מעניין שבה... שבין מפיקי הפסטיבל mm -hmm. היה אבשלום רובין, שהוא היה בעלים של חברת ישרדיסק, mm -hmm. והייתה אשת יחסי הציבור מירי בן יוסף. כן. Okay. אחר כך זה שינה בעלות. אנחנו נדלג... אה, לפני שנדלג, הפסטיבל הזה, אה, כולם הופיעו שם. כל הכוכבים הגדולים הופיעו שם. נכון, כולם הוצאו לו. כולם. רוצו לא, להופיע, לא, היה, לא היה אחד שלא, אה, שפנו אליו ולא הופיע. טוב, אריק איינשטיין לא הופיע שם, אוקיי? אה, ומין הסתם ניסו להשיג אותו. כן. אה, אבל שלמה ארצי בראשית דרכו נכון. היה שם, ואם יהיה זמן, אולי בהמשך נשמע שיר של שלמה ארצי מהפסטיבל הראשון. אבל עכשיו אנחנו נדלג ישר לפסטיבל השני ולשיר של שייקה פייקוב, ששרה יפה ירקוני מהוויניל שלנו, פסטיבל, וזה הזוכה במקום הראשון, אנד אנדינו, סופה לקטינו. אתם שומעים את החריקות? התקליט שרוט משהו משהו, אבל אתם, תחזיקו מעמד. אני שואל אם בכלל, הילדים עדיין שרים מזה גם אותו <עד> דבר, אנד <עד> אנדין. <עד> <עד> בואו נשחק, ולא להידחק, ולא להידחק, כי יש מקום כולף מולנו, מי יהיה ראשון, יזמין פה כבר אמנון, ומי יהיה שני, אני מציע אנדנדינו. אנדנדינו, צוף על הקטינו, צוף על הקטיקתו, אלי בליבו מוצעת. אנדנדינו, צוף על הקטינו, צוף על דני מבלף, אני לא משתתף, ורוצים מסירה, אני מציע שעוד פעם, עוד אבה, בום, שוב לא יצא לי כלום. תמי דני אחרון, תמי דני עומד ראשון. אין, אין. משני צדדיים, ומי שלא ישמע עומד, אם לי אל תברח, ואורי אל תשמח, ראיתי את כולכם, הנה הגיע בת אין בן זינו, סוף על הכתיזו, ממש חבל לי להפסיק את זה, תהיה אופי ארקונים, זכרנו לברכה. אחר כך תבדוק את המחט, כי התקליט הזה... כן, אבל בכל זאת הוא השמיע את זה יפה מאוד. ועכשיו... אז אנחנו עושים מנדנדינו ועוברים למה מאוד מיוחד. ואנחנו שכתב את השיר הזה. מילים ולחן, שייקה פייקוב, שלום. שלום. שייקה? שייקה, אתה שם? אני שם. הנה הוא פה. הנה שייקה פה. כן. אז הנה, שמענו את אנדנדינו מתוך התקליט המקורי, מכאן כל הסריטות, אבל זה מה שמייחד לנו את מעדן ויניל. שייקי, אתה מבין הכותבים שמזוהים עם פסטיבל שירי הילדים לאורך השנים. זה נמר. איך... זה גם. אתה כתבת לפסטיבל שירי הילדים אחרת מכפי שכתבת ל... זמרים מבוגרים שלא הופיעו במסגרת פסטיבל שיר הילדים? זה ברור. זה היה כתיבה מיוחדת לפסטיבלים האלה. אני כתבתי לילדים אחרת, למבוגרים אחרת, לנוער אחרת, להפקנים אחרת, לכל האחדות גם. עכשיו לפסטיבלים, לפסטיבל שירי הילדים, בוא נתחיל בפסטיבל הראשון, פנו אליך... למה ככה? כן, פנו... סתם ואמרו לך אנחנו מעלים פסטיבל... לא, לא פנו אליי בכלל. אז ספר. אני חייתי לי בשקט בקיבוץ, במשמר השרון, לא חשבתי... שמעתי פסטיבלים וזה לא כל כך עניין אותי למען האמת, אבל דודו ברק הפתיע אותי. ‫ושלח לי את המילים של... ‫איך קוראים לזה? ‫למה ככה? ‫-למה ככה? ‫אז אני ראיתי את זה ‫לאיזו שכנה שלי, ‫אז אמר לי ישייקה, ‫איזה מין מילים טיפשיות אלה. אתה מתכוון להבחין את זה? ‫אמרתי, זה מה ששלחו לי. ‫אז אני אבחין את זה, ‫אני אשמיע לך אחרי זה, ‫לכתי רגע לאחר, לחדר שלי. ‫ובתוך רבע שעה חזרתי <coughs> ‫לאספרים <להפעין>, קלטת, ‫נשמעתי <coughs> לה השיר, ‫היא לי, זה נפלא. מאיפה יש לך את זה? זה המילים שקודם שמעת. זה, אמרתי, כן, אתה ממש עושה מוזיקה למילים. ואז זה היה השיר הראשון, שביקשו אותי לשלוח אותו לפסטיבל הילדים, שלחתי אותו. וזה זכה גם הראשון. את השיר הזה שרו אבי תולדנו והילדה עירית... הנבי, היא הייתה בלהקת צדיק, מקהלת צדיק, אני חושב שהיה 1970. 1970. ועולים להם אבי טולדנו, שהוא כבר כוכב בישראלי, ואית הנבי הילדה, שקצת התרגשה, כי הכושל היה נורא גבוה שם, בביצוע. אתה ישבת באולם, אני מתאר לעצמי. כן, ישבתי, הייתה עירית הנבי וטולדנו. מה חשבת אוי. על הביצוע החי על הבמה? אני חושב שהם היו בסדר. כן. אתה... אי... ש... שבעצם זה יהיה בדו-שיח בין שניהם? לא, לא, לא נכנסתי לשום... אה, בהופעה? בא... כן, כן, לא כן, כן, כן. אי... ‫זה אני כבר לא זוכר. ‫אני חושב שהסתדרו יפה גם בלעדיי. ‫אתה, כשהשיר הזה הושמע בפסטיבל, ‫והתגובות היו כפי שהיו, ‫אתה ידעת שיש לך זוכה ולהיט? אני לא, אתה צריך לדבר על זה בקומרם, לא כל כך מה שאתה אומר. אם כשהיית שם באולם ושמעת ו... את התגובות, ראית, ראית ושמעת את התגובות של הקהל, האם כבר אז ידעת שאתה הולך לזכות ושהולך להיות לך להיט לאורך שנים? לא, <laughs> <laughs> אני דווקא לא ברחל לא, לא הייתי באולם בהופעה הראשונה שבו הוא זכה. Mm -hmm. אני הייתי במשרד של שלמה צח בתל אביב, הוא okay. אמר לי, תשמעה, יש שם איזה ילדה, הייתה שם בחור, אה לא, לא, אני מרבד כבר בפסטיבל אחר, אני, אני כנראה הייתי שם, okay. אז טוב, תשמע, אתה יכול לראות על הקהל כבר מה הולך לקרות. <חל> <חל> זה מחיאות כפיים של שיר זוכר. עכשיו, פסטיבל שירי הילדים היה מאוד מאוד מאוד פופולרי, בעיקר בשנות ה-70. יש לך הסבר לפופולריות העצומה הזאת? תראה, זה מאוד תלוי, תראה, בפסטיבל, מאוד תלוי בפסטיבל הראשון. אם בראשון יש שיר זוכה חזק, אז הוא... הוא... משאיר. מנציח איזה גם לפסטיבל הבא שיהיה. ואם ההוא גם חצה כמו מנציח את עצמו לפסטיבל הבא אחריו, שלישי. בבקשה? זה גורם למכירה. סיפר לי זאב לוין שהיה אני באתי לבקש ממנו תקליט אחד. אז הוא אמר לי, שייקה אחד, תלך ללייזר למחזן. תגיד לו שייתן לך חמישים. אמרתי לו, מה חמישים? אני אצריך אחד, להם אזכרת. הוא אומר, אבל אני מכרתי בחודש אחד כבר חמישים תקליטים גדולים, אז שאני לא אתן לך איזה שלושים, חמישים? אמרתי לי, לא צריך, אני לא קבלת תקליטים. אז זה מראה, זה היה בחיתוליו. אחרי שזה כל כך הצליח, אז החליטו לעשות עוד פעם. אז שלחתי... דוברק דירבן אותי. Mm -hmm. הוא אמר לי, שי, כן, שולח לך מילים, תלחין אותם, זה ילד תחרות, אני אסתם לא הלך אליה תחרות, שמעתי, אבל לא... זה, לא, לא עשה לי כלום. ואז אמרתי, בסדר, מה היה שני, כבר אין לא דנדינו. הראשון היה גם ככה. Okay. אז, אז אני אמרתי, לא, אני כנראה יודע לכתוב למקומות ראשונים רק. <laughs> אז עשיתי את האנטנדנדו, המקום ראשון, ואחר כך כתבו, לעיתון, היה עיתון כזה, שאני מלחין של פסטיבלים רק למקומות ראשונים. כן. אז אמרתי, טוב, אז אני אעשה עכשיו את עצמי למקום שני, ואז מה עשיתי, מה היה השלישי, אני לא זוכר כבר, אבל בדיוק היה מקום שני. אם הייתי רוצה, הייתי עושה עוד פעם לראשון. אנחנו נבדוק, אני הכנתי כאן רשימה של הזוכים בפסטיבל, אני מחפש את המספר 3, מוישה, מחפש את הפסטיבל השלישי. השלישי, בוא נשאיר, עדנה לב. מי כתב לשיר? לא, לא, אני כתבתי שם בצד מה שייקה כתב, אז אם זה לא מופיע שם, אז אין לו שם אחד. כן, חג יובל. חג יובל. ‫מה? איזה מקום? ‫-מקום שלישי. ‫-מקום שלישי. ‫-נכון, אבל זה שיר ‫שנשאר לתמיד. כן כן. שיר ששרים, שרים אותו החגים. ‫יש לו מקום להשמיע אותו. ‫נכון. חג, חג חג גובל. ‫-כל החגים זה כבר ש... ‫זה כבר הנקרונים. ‫זה היה בשנת ה-70 הראשון, ‫אז זה היה ב-73'. ‫נכון, כן. לא, ב-73' לא היה פסטיבל, זה היה ב-72'. לא, אז זה היה ב-72'. כי ב-73', אנחנו נדבר על זה אחר כך, ב-73', בגלל מלחמת... למלחמה. לא היה, אז ב-74' היו שני פסטיבלים. אחד נכון. בפסח ואחד בחנוכה. ב-73', אני הייתי בעצמי בתוך סוריה, הייתי חייב קרובי. כן. Mm -hmm. שייקט, היה כן. עונג גדול לדבר איתך על פסטיבל שירי הילדים, ובכלל. ואנחנו נשמח לארח אותך בהזדמנות כאן במעדן ויני לתוכנית על, על שירים נוספים שלך, לא רק של פסטיבל שיר ילדים, כי יש לך... על כל השירים שלך. דרך אגב, זאת הזדמנות להמליץ על ערוץ היוטיוב של שייקה, שיש שם דברים נפלאים. Mm -hmm. אנחנו לקחנו קצת משם. אני, ו... אני אביא את מילים האחרונות. כן. אני הייתי פטריוט ונשארתי פטריוט גדול של הארץ שלנו. Uh, ‫אני נולדתי בתקופה, בתקופה ‫של המנדט הבריטי, ב-37. Mm -hmm. ‫הייתי נוכח בחזרה של בן גוריון ‫על הקמת מדינת ישראל, ‫ולכן השירים הבאים שלי היו מוקדשים לארץ בעיקר. ‫-כן. Mm -hmm. mm -hmm. ‫ואני חשבתי גם שצריך ליצור ‫תרבות משלנו, לא לחכות. ‫אני אהבתי מאוד גם שירים רוסיים ‫וכל מיני, כן. אבל... אבל אני רציתי שיהיה לנו שירים משלנו, ארגוב, אה, אה, וילנסקי, ואיך mm -hmm. קראו לו, אה, אפילו הופעתי איתו, אה, השליש, כי לא ש... זה היה נורא מאוד. בורח לי עכשיו. לא נורא, עד שתהיה אה... אצלנו אתה תיזכר בזה. גם כולם הוותיקים ביותר. Okay. אה, הם עשו... הם היו הבסיס לשירה העברית בארץ, לנעמי שלמר כמובן. כן, ברור. אז אה, היו טובים, אבל אנחנו, אנחנו אה, דאגנו לתרבות. הקמתם לא תרבות. ל... בבקשה. עשיתם תרבות, אני אומר. עשינו תרבות, כן. לתרבות עשינו תרבות. כן. כן. נו, יפה מאוד. יופי. כן. תודה רבה לך. שייקה פייקו, ואנחנו נשמע לא יודע, עכשיו לא את השיר שפתח את כל העסק, "למה ככה", "אירי תנאוי" mm -hmm. ו"אביטולדנו". למה ככה? למה כי זה חנוכה וזה פסטיבל של ילדים. להתראות, שייקה? Before Training ho tri izing f morning or morning I call 40 instruct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 כן, אנחנו פה רוצים לעבור לעוד גרסה אחת, שהיא לדעתי יפה מאוד, גרסה של למה ככה, אבל בוא ביפנית. בו נשמע. ביפנית. ביפנית, אז חדו הנה. חדווה ודוד. חדווה ודוד. בילדה יפנית שאנחנו ב... לא יודעים איך קוראים לה. ביפ... ביפנית, ואנחנו תכף נשמע איזה מתנגן. בואו אה... ו... נראה, למה זה, הנה, אז זה מתנגן. הנה. דושית מור, או תוננו, כותב, קיטי נשאי, או זה יפה, אה? יפה מאוד. אז אפרופו עירית הנבי שקודם והילדה היפנית שאנחנו לא יודעים איך קוראים לה הנה הבאתי פה תקליט נוסף של פסטיבל של ילדים אבל הוא ייחודי בזה שכאן הילדים שרים אך ורק הילדים רק הביצוע של הילדים בלי הביצוע של ה... ואנחנו נשמע ילדה בשם חדווה שמעוני Mm -hmm. והיא שרה את רציתי שתדע, שיר שאנחנו מכירים מהביצוע של מי שכתב אותו, עוזי חיטמן. אז הנה, הנה אנחנו זה... עוברים לתקליט, ו... ורציתי ו... שתדע. ו... וכאן אלי גורנשטיין לא יודעת, וציפי ש... שביט, הם מדברים ש... קצת לפני. אבל ציפי, את לא תגידי לי מה לדעת ומה לא לדעת. ילדות וילדים, שם השיר הבא. רציתי שתדע. ואם זה מחזיר אתכם, אם זה מחזיר אתכם להיכל התרבות בתל אביב, אז היו נערכים בדרך כלל הפסטיבלים? אז עשינו את שלנו, לא? כן, בהחלט. רצינו שנדע, שתדעו באמת. מה שהיה פעם. אז הנה זה מגיע. שרה, זה נפלא ששרה שרה אל השמש לירח שרה שרה שיר שמח שרה שרה שיר שמח והכל סביבה פורח מהבוקר עד הערב שרה שרה וזמרת וכשאימא נאנחה שרה שרה לה אז ככה, ואומר לה אבא שרה, כל היום את שרה שרה. שרה שרה שיר שמח, והכל סביבה אורח מן הבוקר עד, עד abe, הערב, שרה שרה מזמרת. אתה היית בפסטיבל שיר הילדים? אתה שרת שם? אני לא שרתי, רוצה, אני עבד אתה, עבדתי אתה, שם. אתה רוצה, אבל אתה... <laughs> מה, הקלטתם לכל ישראל? כן, כן, בין היתר. טוב, זה שרה שיר שמח מתוך פסטיבל שירי ילדים מספר 4. עכשיו, הזכרנו את זה קודם, אז נדבר על זה עוד קצת עכשיו. ב-1973 בחנוכה לא היה בגלל המלחמה. כן. אז ב-1974 היו שני פסטיבלים של שירי ילדים, הראשון היה בפסח. כן. וזה השיר שזכה. שרה שרה שיר שמח. לפני שנעבור לשיר שזכה בפסטיבל שהתקיים כרגיל בחנוכה, פסטיבל מספר 5 ב-1974, mm -hmm. משהו על הלייבל. כל התקליטים של פסטיבל uh, uh, שירי ילדים uh, יצאו בחברת ישרדיסק בלייבל שנקרא אמיר ואפרת, ורואים שם שני ילדים חמודים ליד, uh, ליד גרמופון עם אוזן ענקית. כן. Okay. אלה הילדים של אבשלום רובין, שהיה מנהל והבעלים של, של ישרדיס. Mm -hmm. הכל נשאר במשפחה, מה שנקרא. ועכשיו אנחנו נעשה קרוס, יפה, לפסטיבל שירי ילדים מספר חמש. כאמור, חנוכה תשל"ה hey, כבר, נדמה לי, זאת אומרת... דצמבר 1974, זה כבר תשל"ה, אם אני כן. uh, זוכר נכון. אז הנה, השיר שזכה, uh, שר אותו ססי קשת, וזה היה שיר שגם הוא אחד הלעיתים uh, שנשארו מאז. מוקדש לכל השובבים. שובב אני, אני שובב, שובב, אך לב לי לב זהב. שובב אך לב, לב שובב, אני, אני שובב, אך לב לי לב זהב. שובב אני, אני שובב, אך לב לי לב זהב. יום שבת, את מנוחה, חג לי ושמחה. אל תוך השקט וההס, בשוק שריקת גונדס, אביא עלי צועק חמס, שדי לו לא ונמאס, ראו מיד בבת אחת, וכבר ליבי נמס. שובב אני, אני שובב, אך לב לי לב זהב. אכלב לי לב זהב, שובב אני, אני שובב, אכלב לי לב זהב, שובב אני, אני שובב, אכלב לי לב זהב. כך קרה שבכיתה והמורה גלתה, יורק לי פה תרוך מוכר, רוקת בשולחן. מן הכיתה נזרקתי חיש, זה מזלי הפיש אבל אני אתמורקתי, אוהב על פני כל איש. שובב אני, אני שובב, אך לב לי לב זהב. שובב אני, אני שובב, אך לב לי לב זהב. שובב אני, אני שובב. is so foreign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 אני שובה, אך לב לי לב זהב, שובה אני, אני שובה. אתם מאזינים לך לקסם 106FM, אל תשכחו, אולי... זה כל הקסם. כן, מדען ון בניל, אנחנו פה עם ארון מורג, שהוא מולי. זה סטיבה, אתה משה ירונסקי, אנחנו צריכים להגיד את זה. וזהו. כן, אז אנחנו ממשיכים. תשמע. אחרי שהיינו, ב... עשינו רצף של ארבע וחמש, היו שניהם באותה שנה, אנחנו מגיעים באופן טבעי לפסיבל מספר שש. עכשיו, הפסטיבלים הקודמים, וגם חלק נכבד מהפסטיבלים שהיו אחרי, הניבו לעיתים גם שירים שלא זכו במקומות mm, הראשונים, כן. חלקם הפכו לשירים אהובים מאוד, מוכרים מאוד. בפסטיבל שש קרה... זו הייתה שנה לא כל כך טובה, כי... שירים אה, מה? לא התפרסמו. השיר לא הלך לשירים האלה. Mm -hmm. לא הלך לשירים האלה. Uh, יש שיר אחד שכולם זוכרים, או חלק, חלקנו זוכרים, זה שיר ששרתי כי דיין, uh, שלום כיתה א', mm -hmm. אבל הוא לא הגיע לאחד המקומות הראשונים. מי שכן הגיע למקום הראשון, היו חיימון אלגרנטי מלהקת האריות ואשתו מירי. והם שרו שיר שנקרא סעודה. של הדובה. אם תסתכל בעטיפה, תוכל לראות מי כתב את זה, כי אני לא זוכר כרגע. זה שיר חמישי בצד שתיים, הסעודה של הדובה. כן. מי, מי כתב? מה כתוב? מי מי מה כתב... כתוב שמי כתב? רותי ציפוני וחיים אל, אל גרנטי. אז חיים אל... חיים... רותי ציפוני זאת מי שכתבה את בשמלה אדומה ושתי צמות, אוקיי? עיבוד של מרטין מוסקוביץ'. אז זאת אומרת, צוות נחמד, צוות מצוין, אבל בוא נשאל את מאזיננו, אתם זוכרים את השיר הזה? מוישה, בואו נשמע את השיר על הסעודה של אדובה. ו... מה? לא. התקליט לא נוסע? התקליט, הנה. נוסע. לא, <monks> זה הסוף של השיר הקודם. עדנה גורן סיימה לשיר. השיר. לקח אברס על הקודם. אוקיי. כן. מה שהיה קודם זה החלום בצבעים של עדנה גורן. כן. תמיד נחמד לשמוע את עדנה גורן. כן. עכשיו אנחנו הולכים לסעודה של אדובה, מקום ראשון בפסטיבל שירי הילדים מספר 6. במעניין פה הוא מספר 5. בגלל זה באמת לא כל כך שמעו עליו. כולם לשיר. שבא ברוך הבא. להקט בני גנב, בפיסח רבי, אף פשקות הם קראו לנחשים. משה רבנו ושם התפגשו בצו שבמימון, על שריון נוער המנסה צמד כל מי שבא, ברוך הבא. כל מי שבא, ברוך הבא. אתם כמובן, ברוכים הבאים לתוכניתנו. אנחנו <laughs> יש לנו כמה, עוד עשר דקות בערך euh, להמשיך בחגיגת euh, פסטיבלי שירי הילדים. והשיר הבא, אנחנו מוצאים ככה קשר אסוציאטיבי עם מה ששמענו עכשיו. כי... Euh, אני, אני אחזיר את זה תכף, euh, מוישה. Euh, זה היה חיימון אלגרנטי, כאמור. עם מירי, אשתו, וחיימון היה הסולן של להקת האריות. Mm -hmm. ובסצנה של להקות הקצב הישראליות, בסוף שנות ה-60, הייתה גם להקה שנקרא השוקולדה, אתה זוכר? כן. שאחר כך הפכה לשלישייה, נכון. ששרה שירים עבריים, ואחד מחבריה היה צויקה פיק. ובפסטיבל שירי ילדים מספר 12, 1981, שבו גם שייקל פייקוב זכה עם אימא ששרה שולחן, צביקה שר שיר שהוא הלחין למילים של מרים ילן שטקליס. ואת השיר הזה אתם שרים עד עצם היום הזה ובכלל. מיועד לכל הילדים שלא אוהבים לעשות אמבטיה. הנה, הסבון בכה מאוד. מאוד. הסבון בכה מאוד, דני לא רוצה בי עוד, ומברשת השיניים מתייפחת שבעתיים. ואומרת למשחה, אל תבקיע כי והברז תעשן, הוא כועס מאוד על דם. והמים, מים, מים, שם להם על האוזניים, הם שרים, שרים, שרים. Thank <laughs> you. אין שרים, אין שרים. הזמן קצר, השירים רבים, לא נספיק להשמיע את הכול. בפסטיבל הזמר, הזמר, פסטיבל של ילדים, מספר? 12. 1982. ב-81. אז בואו נדלג ל-83, ל-3. אה, 83. מספר 14. אתה קראו לזה? איך זה נקרא בתקליט? איך זה? פסטיבל הזהב. בגימטריה. בגימטריה, ארבע עשרה, כן? אז הנה שיר שהגיע למקום השני, אבל אני חושב שאתם מכירים אותו ואוהבים אותו, אני בטח אוהב אותו, גם מוישה אוהב אותו, גידי גוב, בשיר של אוזי חיטמן, שהפך להיות גם שם של תוכנית טלוויזיה. וכולם ביחד! הופה, הופה, הופה, הופה, היי! ו... הופ! הלו! הוא סיפורים, הולך להתחלה, אנחנו הולכים לפזמון! ולפעמים שירים יפים עושים לי מה שהוא בלב כשאני לבד אז כל החברים באים אל החלון וצועקים לי הופה הופה, הופה, הופה, הופה, הופה, היי!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 אני כל כך מרגש, וגם קצת מיואש, ואז החברים שלי שרים בלי הופה. הופה, הופה, הופה, הופה, הופה, אה. תשאיר איתנו את ההופה, הופה, אה. Hey. כשאתה עצוב כל כך, תמיד את ההופה, תשכח. תיקח איתך את ההופה, הופה, הופה, hey. אני יושב לי וחושב איך הימים חולפים ובלי ההופה לא היו לי חברים כל כך טובים תמיד זה לי עזר, אותו פזמון מורכב אתם איתי את המילים בהופה תמיד ת'הופה תשכח, תיקח איתך ת'הופה הופה הופה, אה. אווו, הופה הופה הופה, הופה, תשאיר איתנו הופה הופה, הופה, כשאתה עצוב כל כך, תמיד ת'הופה תשכח, תיקח בוא תקרא כן, מהעטיפה מה, מה, מה... מה כמה שמות של, של אומנים שהופיעו בפסטיבל הזה. כן, הנה, אביטולדנו, יוהם גאון, ריקי גל. אביטולדנו אה... זכה במקום הראשון, תגיד את השם של השיר. כן, שי שיר? ביחד. מישהו זוכר? לא, אבל לא אתרופאי את זוכרים, ריקי גל, ג'ינג'ית, יוהם גאון, אהבתם יום אתמול, עולם קטן חווה אלברשטיין. חווה אלברשטיין, בפסטיבל שירי yeah. ילדים, רבותיי. ואז כולם, סקסטה, שירו. של יגאל בשן, ירדן הארז זה הזמר, הזמר, כן? ציפי שביט, במכונית האדומה. אה, כן. אבל יש... מה אנחנו זוכרים מהפסטיבל הזה? את הופה-היי. את הופה-היי, נכון? הופה נכון. שהגיע למקום השני. נכון. מה שאומר שאתה לא צריך להיות אה, במקום הראשון, אפילו במקום השני או אפילו במקום השלישי, כפי שאתם תשמעו תכף בשיר שאיתו אנחנו נסיים, אבל עוד לפני זה. אה, אני מקווה שנהנתם, כי אנחנו נהנינו פה מאוד באולפן. מאוד. זה כיף לחזור נכון. אחורה בזמן לפסטיבלי שירי הילדים. נכון. זה, זה הזמן זה... להגיד תודה. נכון, תודה לך, אהרון. אז תודה, תודה לחרון, מוישה. תודה רבה. ותודה לאמירה שפיקה. תודה לאמירה ותודה לדותן. ביבי שנמצא איתנו פה. תודה לכם. זה, ש... לא, זה לא ביבי נתניהו, זה ביבי דותן. ביבי דותן, כן. כן. הוא עומד לבחירה אצלנו כל יום וזוכה. כן. אה, עכשיו, עם אנחנו מסיימים? אנחנו חוזרים... סוגרים את המעגל וחוזרים לפסטיבל, שיר הילדים הראשון, 1970. וזה שיר שלא זכה, ואתם גם לא שומעים אותו הרבה, אבל הוא שיר נורא חמוד, שכתבו גלעדה לב, ולא זוכר מי עוד שמה, אבל זה רשום לך שם ב... שלמה ארצי שר אותו. שלמה ארצי שר אותו. כן. והוא לא הגיע לא למקום הראשון, לא למקום השני, לא למקום השלישי, אבל הוא שיר חמוד. נכון. והוא אז... נקרא ארץ פומפורנל, ואיתו אנחנו מסיימים. ובשבוע הבא... שבוע הבא, ב-31 בדצמבר, ספיישלי מעדן ויניל, לסיכום העשור, אנחנו קוראים לו עשור של ויניל, בדיוק כך, אל תחמיצו, ובינתיים, חג שמח, ותדליקו נאורות, ותאכלו סופגניות, סופגניות. 3 hours and 2 pieces and, days, and a little tail It's a ship and a knife to Cornell There's a piece of paper and a piece of paper It also gives the white people good to come No, Never馀... no, no, no, no, no, no, no, no, no خل اوور dan ش برخشار وglaوس ریخخ شریخ خ رش חנויות קונים צעצועים בלי לשלם, רובה גדולה עונת מידה אוכל צבא שלם, וסוכריות ציפרוניות על העץ יגדלות, אוכלים בלי סוף והשיניים לא מתקלקלות, לה לה multim��� <speaking in foreign language> dość